Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala, honom, vittnar om att det inte finns någon värld att dyrka förutom honom och att Mohammed är hans sista sin Vi tänkte ikväll berätta vad islam är för någonting. Vi tänkte dela med oss lite av den kunskapen som Allah har givit oss. Och ytligt gå igenom några av islams grundläror. Vi tänkte ta upp saker som: Vad är islam? Vem är en muslim? Vad är Allah? Eller vem är Allah? Vem är Muhammed? Vad är Koranen? Vad är meningen med livet? Varför finns vi? Vad händer efter döden? Vad är islams pelare? I tronspelare. Islam är idag världens snabbaste växande religion. Den växer otroligt snabbt. Och det lämns att den växer med hundratals procent. Men tyvärr finns det mycket missförstånd kring islam och muslimer. Mycket okunskap. Hur kommer det sig att det finns så många muslimer, mer än en miljard, nästan en fjärdedel av världens befolkning. Men ändå så vet folk så lite om islam. Och tyvärr, många muslimer själva vet inte så mycket om islam. Så det här är en mycket viktig fråga som vi borde fråga oss själva. Vad vet du om islam? Inte vad har du hört på media, vad har du läst i tidningen, Aftonbladet, DN. Vad vet du om islam? Har du läst Koranens översättning? Har du läst en bok som förklarar vad islam är för någonting? Så det är skillnad på vad man hör i media och vad som står i skrifterna. Man måste gå tillbaka till fakta, till roten. Det är stor skillnad på sak och person. Det är skillnad på muslimer och islam. En muslim kan göra saker som är oislamiska. Om en muslim är brottsling, själv så har det ingenting med islam att göra. Om en muslim följer kultur och gör något sagt hedersmord eller någonting, då har det ingenting med islam att göra. Islam är fri från detta. Så om man är uppriktig så måste man gå tillbaka och kolla på vad säger islam om de här sakerna. Inte vad folk gör för någonting. Och det är så en uppriktig person gör när han granskar han är objektiv. Han tar inte bara medias parti eller sida. Utan han går tillbaka och kollar till vad säger Islam. Vi kan också köra samma sak. Vi kan säga. Ja men det finns kristna som är dåliga. Kukuksklan. De är kristna. Eller hur? De saker som, som de står för. Är det bra eller? Kan vi se om vi kollar att kristendomen är dålig. Baserat på det här. Nej. Så vi får istället gå tillbaka och kolla i deras källor och kritisera vad som står där om vi vill kritisera så vi tänkte prata lite kortfattat om vad islam är för någonting och som en inledning kan det vara värt att nämna hur muslimer ser lite på livet vi muslimer tror att Allah, den allsmäktiga skaparen som är namnet för Gud, alla profeters Gud och alla människors Gud Och på arabiska använder man ordet Allah Och vi kommer att komma till det så småningom Vi tror att Allah subhanahu wa ta'ala Den högsta och ärade Skapade jorden och allt som finns därpå På sju dagar Och himlen och reste sig över sin tron Han skapade Adam och Eva och lät dem bo i ett paradis och förbjöd dem från att äta från ett visst träd. Och det fanns en demon, en djinn, som hade nått en väldigt hög status i dyrkan och fromhet. Han hette Iblis, mer känd som Satan, som djävulen. Och han blev avundsjuk. Och avundades Adam och sa: Har du skapat någon av jord som ska vara ställföreträdare på jorden? Och du har skapat mig av eld. Jag är bättre än honom. Jag är gjord av eld och han är gjord av smutsig jord. Jag är bättre än honom. Så han blev högmodig och vägrade att lyda sin herre. Och från den stunden. Blev han förbannad. Och då började kriget. mellan ondska och gott. Fram till idag. Fram till domedagen. Så. Satan lurade Adam att äta. Adam och hans fru. Att äta från det förbjudna trädet. Och när de gjorde det. Så blev de förvisade ur paradiset Och fick komma till jorden Så Adam och hans familj Levde på jorden Och deras religion var islam De underkastade sig Gud Allah subhanahu wa ta'ala Och hans barn och barnbarn Var alla muslimer Tills det att det gått tio generationer, då dog vissa fromma människor och lärda människor. Det var flera som dog samtidigt. Och Satan kom då till människorna och sa att ni måste minnas de här fromma människorna. Och ni måste vara som dem. Gör avbilder, statyer, så att ni kommer ihåg dem. Och sett de här statyerna på gravarna. Så folk tänkte, ja men det är ju bra. Vi måste minnas de här människorna. Som gjorde statyer. Och satte dem vid gravarna. Sen så lät Satan, han lät Satan, lät dem vara. Tills det att de dog. Och det glömdes bort varför man hade gjort de här statyerna. Då kom Satan tillbaka till deras barn. Eller barnbarn. Och han sa att era förfäder brukade dyrka de här statyerna. Eller brukade be till dem och använda dem som medlare mellan dem och Allah. Och ni måste göra på samma sätt. Och det var då, för första gången, som människan föll in i av avgudadyrkan. Och då sände Allah hans första sänderbud, som var profeten Noah, Noah. Så kallade folket till den sanna religionen, kallade folk tillbaka till den rena religionen. Tills det att ett fåtal människor accepterade budskapet och resten vägrade acceptera då beordrade Allah honom att bygga arken och sen räddade han honom och de som trodde tillsammans med honom och resten av folk blev dränkta. Och så har det fortsatt i alla tider att Satan har försökt att vägleda, vilseleda människor och det har varit en ständig kamp mellan ont och gott fram till idag så fortsätter den här kampen. Man försöker ständigt att motarbeta vad som är gott och rent. Och profeternas budskap som de har fått från deras herre. Ordet islam har sin grund i ordet salam. Som betyder fred. Men när man använder det som islam på det här, på det här sättet så betyder det att överlämna sig själv eller att underkasta sig till Allah att kapitulera sig själv att underkasta sig till Allah den enda sanna guden och att endast styrka honom det här är islam och namnet islam har givits av Allah subhanahu wa ta'ala till skillnad från andra religioner vi finner att till exempel kristendomen är ett namn som härstammar från ordet Kristus, ett grekiskt ord. Det är inget namn som Jesus har kommit med. Det är inget namn som Gud har uppenbarat i Bibeln. Judendomen refererar till en stam, den judiska stammen. Det är inget namn som Gud har gett Moses och Abrahams religion och resten av profeterna. Det är ett namn som folk har hittat på. Buddhismen. refererar till en man. Buddha. Hinduismen. refererar till någon flod. Och så vidare. Så det finns namn som går tillbaka till platser, personer, stammar och så vidare. Och ingen av de här namnen har givits av Gud. Förutom islam. Underkastelse till Allah. Och om vi uppriktigt ställer oss själv en fråga. Vi sa att det står ingenstans i Bibeln att Jesus säger, var kristna. Det står ingenstans i Bibeln att Moses säger, ni ska vara judar. Och ingen annan profet heller. Så vi frågar oss en fråga, vad var profeternas religion? Vad är det rätta namnet på profeternas religion? Då går du tillbaka till den här frågan igen. Vad gjorde profeterna? De underkastade sig Guds vilja. Och det på arabiska är islam. Så alla profeter var muslimer. De underkastade sig Allah. Ders religion var islam. Från profeten Adam till Noah, till Abraham, Moses, Jesus till slut slutgiltiga som var Mohammed. Alla profeter var bröder. Och de hade alla samma religion. Och det här det är det som är så väldigt vackert med islam Att det förenklar allting Annars skulle det vara väldigt svårt att fatta Det är så lätt Alla profeter var bröder De kom med samma budskap Dyrka en gud Sätt ingenting vid hans sida Och sen kom de med lagar Som passade folket Som de sändes till Så det är inte så att gud Har sänt olika religioner Det är fel Det är ologiskt Guds religion har alltid varit en Och det har alltid varit islam att man underkastar sig till Allah, till Allah. Och alla profeter har kommit med samma budskap. Kolla bara på vissa andra saker som till exempel Guds religion måste också vara universell. Det måste gälla hela mänskligheten. Det kan inte vara för ett specifikt folk. Guds religion måste gälla alla människor. Kolla till exempel judendomen. Du kan inte bli juden. Vissa säger att du kan bli det nu men de ortodoxa judarna säger det går inte. Du kan inte bli jude. Det är en religion som inte missionerar De kallar inte det till sin religion. Samma sak med vissa andra religioner. Det går inte att konvertera. Men Guds religion måste vara universell. Det måste vara till alla. Och även i vissa verser i Bibeln tyder på att Jesus sändes till till judarna. Så vad är då det slutgiltiga budskapet Det måste vara till alla människor Allah säger i Koran att han har sänt ett sändebud Till varje nation Så till exempel Moses Kom till Barnen av Israel Jesus kom också till dem Och Mohammed kom till hela mänskligheten Så det finns profeter som har sänds Till sitt folk I en viss tid men denna profetens den sista, kom till hela mänskligheten. Fast dess religion alltid har varit en. En och samma. Och den har varit för alla människor. Alla är välkomna i religionen. Det är inte så att man måste födas in i religionen för att bli en del av den. Utan alla är välkomna till religionen. Och den här religionen, islam till skillnad från andra religioner, kommer från skaparen. Och vem känner till skapelsen bättre än skaparen? Ingen. Andra religioner, som till exempel buddhismen, är något som folk har hittat på. Buddha själv sa inte dyrka mig. Folk själva har hittat på det. Hinduismen har folk hittat på. Sikhismen eller vad det heter, har folk hittat på. Och så vidare. Men islam kommer från den allsmäktige skaparen. Vem är då en muslim? En muslim är någon som accepterar islam. Som underkastar sig Allahs vilja. En som bekänner La ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Trots Att ingen i värd att dyrkas förutom Allah och Muhammad är hans bud. Den som säger det uppriktigt, han blir muslim. Vem är Allah. Allah är det arabiska ordet för den allsmäktige guden och skaparen Och det används även av arabiska kristna i Bibeln Ett missförstånd som finns är att Man säger muslimer dyrkar Allah och kristna dyrkar Gud Att vi har en egen Gud Och det här är ett missförstånd För ordet Gud står inte i originalbibeln Alltså Jesus använde inte ordet Gud vad talade Jesus för språk? Armeniska, Armeniska och hebreiska. Och det ordet som han använde som står där det är ila. Och det är samma grundord som alla. För det är semitiska språk. Så vad som är närmare det som Jesus använder det är alla. Inte Gud. Så Gud används även i Bibeln. Om du öppnar en, en uh, arabisk bibel så står det Allah. Det står inte Gud. Och Allah syftar då till den allsmäktige guden. Den enda sanna guden. Som har de vackraste namnen och attributerna. Som inte har några som helst brister. Ingenting liknar honom. Och det finns inte heller något plural på det här namnet. Allah. Och det finns inte heller någon feminin form. Så ingenting kan liknas vid Allah subhanahu wa ta'ala. Vem var Mohammed? Sallallahu alaihi wasallam? Han var en profet som är sändes av Allah för att kalla människorna till att dyrka honom. Kallade dem till gott och förbjöd dem från ont. Han var den sista och slutgiltiga profeten som alla sände till mänskligheten. Den bästa av människor som hade den högsta av karaktär och moral. Det bästa exemplet som människan ska sträva i att följa. Han levde i 63 år. Och 23 av dessa levde han som profet. Han blev profet när han var 40. I Mekka när han fick sin första uppenbarelse. Och i Mekka var han känd som en emin. Den pålitlige. Den som aldrig ljög det som aldrig svek eller bedrog. Den som var ren. Den som inte dyrkade statyer. Han kunde inte läsa och skriva. Och brukade ibland gå och meditera i en grotta. Runt Mekka. Tills den dagen då ängen Gabriel kom till honom. I Ramadan. Och uppenbarade de första verserna från Koranen till honom. Och det gick till så att han mindes allt. Som kom till honom. Alla sig mindes han. Gud, Allah, lät honom minnas. Allting som uppenbarades för honom. Och sen efter 13 år i Mekka utvandrade han till Medina. En stad som ligger ungefär 400 km bort från Mekka. Tills det att han dog vid 63 års ålder. Och på denna korta tid hade han förmedlat budskapet. Och hela Koranen hade uppenbarats till honom. Och islam hade nått många andra länder. Och profeten Muhammeds släktträd går tillbaka till profeten Ismail, son till profeten Abraham. Nästa punkt är vad är Koranen? Koranen är den sista och slutgiltiga uppenbarelsen som Gud, Allah s.w.t. alla sänder ner till mänskligheten. Den förmedlades genom ängen Gabriel, Jibril, på arabiska. Och sedan förmedlade profeten Mohammed den här uppenbarelsen till hans följeslagare som memorerade den ordagrant. För araberna på den här tiden hade väldigt starkt minne de brukade memorera hundratals eh, poesiverser utan till och man brukade typ klandra den som skrev utan det som man tyckte var eh, prisvärdigt var att man memorerade allt man hörde så de hade starkt minne och mindes den koran som Mohammed eh, sallallahu alaihi wasallam sallam lärde dem Och sen skrev man även ner efter ett tag skrev man ner hela Koranen under Uthmans tid den tredje kalifen så skrev han ner Koranen i flera upplagor och skickade den till olika ställen på jorden och vissa av de här finns även kvar idag på museet, vissa av de här manuskriften finns kvar idag och Koranen har även gått muntligt Från profeten Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Till hans kompanjoner Till de som kom efter dem Och fram till idag Idag finns det miljontals människor som kan den utan till Och den är väldigt lätt att minnas För den reciteras Och ibland så rimmar den också Koranen en vägledning för alla människor I alla tider och på alla platser Det är inte en bok Som vissa tror Som passar eh, Vad som skedde Eller samhällen Som fanns för tusen år sedan Eller två tusen år sedan Vissa säger hur kan vi följa en bok Som är 1500 år gammal Vi följer den för att den är Allas bok Skaparens bok och den är vägledning och ljus till hela mänskligheten. I den finns det vägledning. Den, den svarar på de frågor som människan behöver. Vad är meningen med livet? Vad händer efter livet? Varför finns det ondska? Och så vidare. Alla de här frågorna finns det svar på i Koranen. Så Koranen passar alla tider. Alla platser. Och alla människor. Den är inte för ett speciellt folk utan den är för alla på samma sätt som den här religionen. Den passar alla platser, alla tider och alla människor. Koranen är också oförändrad. Till skillnad från andra böcker. När Allah tidigare sände ner skrifter. Till till exempel. Jesus. Han fick elinjil. Evangeliet. Och Moses fick taurat. Torah. Så var det de religiösa människorna på den tiden som tog hand om de här böckerna och skrifterna. Och vad hände? De kom i fel händer och folk förvanskade. Man la till, man tog bort, man suddade, man hittade på och så vidare. Så dessa skrifter finns inte kvar idag. Kanske vissa delar av dem har förts vidare muntligt. Men den boken som Jesus fick finns inte kvar. Den boken som Moses fick finns inte kvar. Till skillnad från Koranen som Allah själv har tagit på sig att bevara. Den finns kvar. Och den är helt oförändrad. Man har inte lagt till en prick. Inte, ett bok, inte en bokstav har man lagt till. Den är helt oförändrad. Från det att den uppenbarades fram till stormedagen. Och inte bara det. Man kanske kan säga så här. Vad är, om det skulle finnas en svensk bok- eller en europeisk bok, som är 1400 år gammal, som är oförändrad. Så kanske vi inte skulle ha någon nytta av den idag, för ingen skulle förstå sig på den. Eller hur? Det skulle vara som hieroglyfer eller ja, någonting liknande. Men Koranen, Allah har inte bara bevarat skriften, utan har också bevarat språket. Man kan idag tala samma arabiska som man talade för 1400 år sedan. Jag, svensk, kan sitta här och läsa Koranen och förstå den. Utan att ha gått någon superutbildning på 20 år. Ja. Det är går väldigt lätt att lära sig. Så kolla, Allah har inte bara bevarat själva skriften utan också språket som den förstås på. Och inte bara det, han har också bevarat sunnan. Profetens tal som förklarar Koranens betydelse. Allt det här är bevarat. Till skillnad från andra religioner. Om man går tillbaka till ex till exempel Bibeln. De säger, de kristna säger inte visar, att det finns 5000 manuskript på Bibeln. De äldsta. Man går tillbaka 5000 olika manuskript. Och det finns inte två som överensstämmer med varandra. Det finns 5000 manuskript. Och det finns inte två som överensstämmer med varandra. Alltså i nummer ett finns det saker som inte finns i två. Och i nummer 4.000 finns det saker som inte finns i nummer 3. Och så vidare. Vad är det här för någonting? Är det Guds bok? Uh -huh. Koranen innehåller också kunskap som bevisar att profeten Mohammed var en sann profet. Den innehåller kunskap som han omöjligt kunde ha vetat för 1400 år sedan. Förutom genom uppenbarelse. Till exempel hur ett utvecklas i magen. Steg för steg. Från det att droppen sedan kommer in tills det att det föds. Exakt vad som händer efter 40 dagar, efter 40 dagar, efter 40 dagar. Alla de här stadierna beskrivs i Koranen. Man frågade en av de ledande forskarna i embryologi som handlar just om det här med fosterrätt om den här kunskapen och han sa att profeten Mohammed kunde omöjligt ha vetat detta förutom genom uppenbarelse och han blev inte muslim men ändå, han erkände att det här var något han inte kunde ha vetat på den där tiden då sa han att okay, han kanske hade kollat det han sa omöjligt man uppfann mikroskopet för några hundra år sedan. Två hundra år sedan. Det är omöjligt att se de här sakerna med ögon. Och det står exakt efter 40 dagar är det så. Efter 40 dagar är det så. 80, 120 dagar och så vidare. Det är bara ett av de, en av de sakerna som står i Koranen. Det finns många vetenskapliga fakta i Koranen. Och även många eh, profetior som, som har fallit in. Och en annan sak som är väldigt övertygande- är att det finns inga motsägelser i islam. Fram till idag har jag aldrig sett en motsägelse i islam. Något som man säger att det här är fel. I Bibeln finns det fakta som går emot vetenskapen. Det går emot vetenskapen. Man säger att jorden är 7000 år gammal eller någonting. så. Därför har också många kristna avsagt sig i religionen. och säger vi inte vi är inte religiösa. Eller vi tror på någonting. Men inte, inte den här. För de vill inte tillskriva sig själv. Kristendomen. Man typ, man, man verkar dum. Men islam. Du kan tro på Allah. En högre makt. Och en skapelse teori. Men någonting som överensstämmer. Med verkligheten. Ta i Koranen omfattar berättelser om tidigare profeter. För de som inte vet, de kanske aldrig har öppnat Koranen. Vad finns det för någonting i Koranen? Det står i Koranen om profeter. Vissa tror att det står bara om Mohammed, men det står, hans namn nämns faktiskt bara fyra gånger. Medan profeten Jesus namn nämns mer än 30 gånger. Och den mest återberättade berättelsen i koranen är berättelsen om profeten Moses för det finns tankeställare i de här berättelserna koranen innehåller också för förmaningar och förbud halal och haram det här är tillåtet och det här är förbjudet och det omfattar alla livets aspekter allt som människan behöver veta och det är också ett annat argument för att det här är den sanna religionen. Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, är perfekt. Hans skapelse är perfekt på jorden. Alla djur och naturen, växterna, frukterna, allt är perfekt. Varför ska då inte hans religion vara perfekt? Komplett. Det är logiskt, eller? Det ska vara fri från motsägelse. Den ska passa alla människor, tider och platser. Det ska vara en vägledning till människan för människan har fått vilja, till skillnad från djuren så människan behöver vägledning i vad som är rätt och vad som är fel så islam omfattar allt från det att du vaknar till det att du sover från den personen som har som man kan kalla det minsta jobbet i samhället från att vara kanske hed till det att man är ledare över nationer. Alla har sin vägledning i islam. Hur mannen ska vara. Hur kvinnor ska vara. Hur barnen ska vara. Allt finns. Islam har inte utlämnat någonting. En annan viktig punkt. Som koranen ofta tar upp. är livet efter detta. Vad händer när man dör? Vad händer i graven? Och vad händer på återuppståndelsen? På domedagen? Paradiset. Helvetet. Vem får gå till paradiset? Och vem är det som ska gå till elden? Alla de här frågorna tas upp i Koranen. Och det är frågor som människan behöver veta. Hur kan man leva utan att känna till livets mening? Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Hur kan man leva ett sånt liv? Jag själv var väldigt fyrad i när jag blev muslim. Man visste inte, det var som att man var i ett mörke. Och när man tänkte på döden blev man rädd. Eller man ville glömma bort det. Så frågan fanns. Vad är meningen med livet? Och det var inget svar som jag någonsin fann i. Jag fann aldrig svaret i Bibeln eller någon annan bok. Och om man frågar många människor. Vad är meningen med livet? Så kommer du få olika svar. Ja? Om du frågar icke-muslimer. Man kommer säga ja, det att du ska vara lycklig. Du ska vara snäll mot andra människor. Och så vidare. Men även om du frågar präst Så kommer du få olika svar Men jag, jag, är inte, jag är inte intresserad av Vad du tycker Vad har Gud sagt, vad är meningen med livet Det är jag intresserad av Varför har han skapat mig Vad vill han av mig Har han bara skapat mig i onödan Finns jag förgäves Ska jag bara leva, göra vad jag vill och sen bli jord? Ska jag inte belönas eller straffas Är det logiskt Nej men svaret finns i Koranen. Allah säger Jag har ändå skapat demonerna och människorna för att de ska dyrka mig. Det är det här som är meningen med livet. Livet är en prövning för att se vem som dyrkar sin skapare. Och vem som är högmodig och vägrar att göra det. Vem som underkastar i hans religion och de som vägrar. Så livet är en prövning för att se vem som agerar bäst. Alla visar vägen. Han skickar profeter. Här är den raka vägen. Här är ljuset. Den här vägen är fel. Den andra vägen. Gå inte den vägen. Den leder till helvetet. Så människan har ett fritt val. Gott och ont. Och kommer att stå till svars för sina gärningar på domedagen. Det finns ingen ursäkt. Du kan inte säga... Att ge mig en till chans. Nej, nej. Du har fått 60-70 år. Det räcker. Det finns ingen till chans. När du dör, då är du kört. Så det är nu man måste passa på och följa den raka vägen. Följa profeterna. Och vända sig bort från ondskans vägar. Vi går vidare till nästa punkt som är Islams fem pelare. Många känner till att islam har fem pelare. Vi tänkte kortfattat berätta vilka dessa pelare är. Den första och viktigaste pelaren det är trosbekännelsen. Att man vittnar om att det inte finns någon sann gud förutom Allah. Och att Mohammed är hans sändebud. Om man gör det uppriktigt så blir man muslim man säger Då blir man muslim Och om man inte gör det Så kan man inte bli muslim Förutom om man skulle vara stum till exempel Men generellt så måste man uttala det här För att bli muslim Och sen så måste Muslimerna be Fem gånger om dagen De måste fasta i Ramadan Man avstår från mat och dryck från soluppgången till solnedgången. Och man avstår också från sexuellt umgänge. Under en månad. Den fjärde pelaren är zakat. almusa. Om man har mycket pengar så delar man med sig till de fattiga. Och det här är inte som något skattesystem som finns här. Där man suger folk från deras egna pengar. Man tar 30%, och man tar moms, och man tar båtskatt, och hundskatt, och husskatt, och arvskatt och gåvoskatt. Det är inte så i islam. Utan islam, om du jobbar och samlar på dig, hundratusen kronor till exempel, och har dem i ett år. Då ska du ge 2,5% till fattiga. Och du kan själv gå och ge dem till fattiga. Inte till någon stat. Du går själv och ger dem till fattiga. 2,5%. Inte 50% procent, eller 33% eller 40% och så vidare. 2,5% ger du till fattig. Sen kan man också ge frivilligt om man vill. Men generellt, det är det som ska ges. Men om man är fattig behöver man inte ge någonting. Om man inte har haft inestående pengar i ett år så behöver man inte ge eh, någonting alls. Den sista pelaren är hajj, pilgrimsfärden till Mekka som muslimen måste utföra minst en gång i sitt liv ska han bege sig till Mecca på villkor av att han har ekonomisk möjlighet och att han är frisk om man inte har pengar eller man är sjuk så behöver man inte åka eller om vägen dit är osäker om man till exempel måste bege sig med en häst eller någonting och det finns krig på vägen dit så behöver man inte åka men generellt om man har pengar och man är frisk så ska man bege sig till Mekka en gång i livet. Den heliga moskén som byggdes av profeten Abraham. Som muslim har man också sex trosartiklar. Arkanul iman. Sex viktiga punkter som är grunden till muslimernas tro. Den första är att man tror på Allah. Enhet. Att det inte finns någon sann Gud förutom honom. Att allting, alla andra Gudar är falska och påhittade. Det finns bara en sann Gud. Och det här är viktigt. Människan måste tro på en Skapare. Många människor idag, speciellt i det här landet, flyr från religion. Eller väg, flyr från just det här att säga jag tror på Gud. De är rädda. Varför? För de förknippar det här med det man har lärt sig i skolan. Eller det som står i Bibeln. Att, eller det de har sett att Gud är någon målar gubbe. Med skägg som sitter uppe i himlen. Det här vill man inte tro på. Och jag förstår det. Men hamnade som muslim tror vi inte på de här sakerna. Vi tror att Allah är över all slags... Föreställning Man kan inte avbilda honom Man kan inte måla honom Man kan inte föreställa sig honom Han är över allting Större än allting Vackrare än allting Och det kan man bara komma fram till genom att kolla på skapelsen Han som har skapat allt det här Som är så vackert och perfekt Måste vara ännu vackrare Och ännu mäktigare Eller hur? Än vad man kan föreställa sig Så man ska inte säga sig själv, Vissa de, istället för att säga jag tror på Gud, då äh, Jag säger jag tror på något högre. Säg inte så, säg jag tror på Allah. Okej? Okay? Istället för att säga jag tror på något högre. Det här högre som du tror på, det är Allah, din skapare. Och sen som muslim tror man också på Allahs änglar. Som man har skapat, som tjänar honom dag och natt. Och vars enda syfte är att tjäna alla som han wa ta'ala. De har ingen frivilliga. Alla skapade dem från ljus. De gör allt vad de blir tillsagda. Och englarna är inte heller som det målas på vissa bilder. Att de är kvinnor. Eller nakna barn med vingar. Som skjuter kärleksbilar. Det här stämmer inte. Änglar är också någonting... Kanske större än vad vi kan föreställa oss. Det finns olika sorters änglar. De ser olika ut. Bara ängen Gabriel har 600 vingar. Och han var så stor att han täckte hela horisonten. Och de är varken män eller kvinnor. Alltså de är inte kvinnor i alla fall, säger Gud i Koranen. De äter inte och dricker inte och sover inte. Och gör bara det som de har blivit tillsagda. Den största av dem och ärkeängen det är Gabriel, inte Bril. Det finns andra kända som Mikael som har hand om regnet. Gabriel han har hand om uppenbarelsen. Det finns eh, Israfil, eh, han som kommer blåsa i hornet. Basunen, då domedagen kommer. Det finns en dödsängel. Det finns änglar som skriver ner människans gärningar och så vidare. Vi tror också på Allahs uppenbara skrifter som vi sa. Att profeterna fick uppenbarade skrifter. Där det fanns vägledning för dem och deras folk. Men att ingen av dessa skrifter finns kvar. Så vi muslimer tror på att Jesus fick en bok. Evangeliet. Men man måste göra det som muslim. Och man måste tro på att Jesus, fick, Moses fick ett torat, Tora. Men inte den Bibeln som finns idag. I den har man lagt till och tagit bort saker. Det finns saker som inte är sant i de här böckerna. Och det finns saker som är sant. Som till exempel de tio budorden. De överensstämmer med islam. Vad är första budordet? Det är islams budskap. Du ska inte ha någon annan gud förutom Allah. Och du ska inte avbilda vad som finns på himmel och jord. Alltså du ska inte dyrka några avbilder. Du ska endast dyrka Allah. Och det är så underligt. Första budordet, det måste ju vara viktigast, eller ja? Du ska inte dyrka några avbilder. Vad är kristna för någonting? Vad dyrkar dyrkan för någonting? Kors. Statyer. Heliga Maria. Bilder. Avbilder. Och även om de inte dyker avbilder. Vi sa av de dyker Jesus. Och du ska inte dyka någonting annat förutom. Alla förutom Gud. Jesus själv, vem bad han till? Gud. Om han var Gud, hur kan han be till Gud? De säger de, de är tre och de är en. Det är såna här saker som människan aldrig har förstått sig på. Inte ens kristna präster förstår sig på det här. Hur kan man vara en och man kan vara tre? Hur kan Gud vara inne i Marias mage? Och dricka, föda sig med blod. Och komma ut från en kvinnas sköta och inte ens kunna... Ta hand om sig själv. Är det här en Gud? Ja? Och sen. Bli korsfäst. Och inte kunna hjälpa sig själv. Är det en Gud? Och då säger han dog för våra synder. Om han dog. När han dog. Vem var det då som tog hand om jorden? Ja? Om Gud ska dö. Vem är det som tar hand om jorden? Det, det är ologiskt. Jesus dog inte. Och Jesus är inte Gud. Punkt slut. Jesus är en profet. Och det står också i Bibeln att han är en profet. Som sändes för att kalla människorna till samma sak som andra profeter. Ja, han föddes mirakulöst. Han hade ingen far. Han hade bara en mor. På samma sätt Adam. Han hade varken mor eller far. Men det gör inte honom till Gud. Han är profet. Alla kan skapa vad han vill. Han säger bra bli. Och det blir. Kom för jag så islam går ut på att endast dyrka Allah, den enda skaparen. Och det största brottet är att sätta någonting vid hans sida, att dyrka av gudet. Och den sista av de här skrifterna är då Koranen. Som muslim måste man också tro på Allas sändebud på profeterna. Profeterna och sändebuden. Vi tror på alla sändebud som Gud har sänt. Alla sanna profeter som kom med islam som budskap de som nämns med namn i koranen är 25 stycken den första av dem är Adam och sen kom Noah och, och tills det att alla sände Abraham och Abraham fick barn Isak och Ismail Isak fick många andra barn som också var profeter Jakob, Josef och så vidare, Salomon, David, Jesus, Zacharias, John, Yahya och så vidare. Alla de här tror vi på. Att de alla kom med samma budskap. De var profeter. Och de var bröder. Och de var muslimer. Och de bästa av de här fem var profeten Noah, Abraham, Moses, Jesus och Mohammed. Aleyhimussalam. Må Allah sända frid och besignelse över dem. Och som muslim måste man också tro på domedagen. På domedagen, återuppståndelsen. Att Allah kommer att låta alla människor återuppstå för att få belöning för vad de gjorde i detta liv. Om de gjorde gott och var troende kommer de att gå till paradiset. Och om de var icke-troende så kommer de att gå till elden. Så domedagen är en dag där varje människa Kommer att få vad hon förtjänar. Och det finns ingen flykt. Man kan inte ljuga för Gud. Man kan inte säga, ja, men jag visste inte, jag hittade dit. Det går inte. Alla vet vad som finns i ditt hjärta. Om du ljuger, han kan få din mun att prata och vittna mot dig. Han kan få din hand och fot att vittna mot dig. Så var uppriktig i detta liv istället. Och acceptera sanningen. Så slipper du fly på domedagen. För jag lovar er. Det är ingenting lätt. Att stå framför Allah och förklara varför man inte blev muslim. Och sen kastas i elden. Och det är inte bara någon slags själseld. Det är en riktig eld som är 69 gånger varmare än elden i det här livet. Den människan kommer brinna i all evighet. Inte ett år. I all evighet. Inte tio år, tusen år, en miljon år. I all evighet. Och man kan inte komma ut. Man kan inte få en annan chans. Så det är jätteviktigt att man tar chansen nu. Sätter sig och tänker efter. Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Du kan vara objektiv. Studera islam. Fråga de lärda om islam. Innan det är för sent. Och skjut inte upp det. För man vet aldrig när döden kommer. Hur många friska människor har inte dött plötsligt. Går ut och blir överkörd av en bil. Halkar i duschen, får någon hjärtinfarkt och så vidare. Man vet aldrig när den kommer. Och då är det för sent. Så ta vara på stunden. Som muslim tror man också på ödet. Att Allah är den allvetande. Den allsmäktiga. Som vet allting. Han vet allt, vad som har varit, allt som är och allt som kommer. Samtidigt som människan har fått en vilja. Jag tänkte avsluta med att nämna några missförstånd som finns kring islam. Det som man kanske mest hör idag i media är att det finns terrorister, fundamentalister och så vidare. Om man hör om bomber och självmordsbombare, dödande och så vidare. Har det här någonting med islam att göra? Svar nej Det har ingenting med islam att göra Och Allah har inte beordrat muslimerna Att vara terrorister Det står inte någonstans i Koranen Utan det är ett fåtal människor Som gör det här Och de har en Felaktig förståelse Av religionen Islam får man inte döda oskyldiga människor Man får försvara sig Man får ibland strida för rättvisa Men Sånt här sker på slagfältet Profeten Mohammed sa alltså, att förbjöd att man dödar barn och kvinnor. De äldre. Man får inte ens bryta grenar i onödan. får inte döda djur i onödan. får inte ta självmord i islam. Det är haram att ta självmord. Det är förbjudet att ta självmord. Hur kan man gå och spränga sig själv i luften? Det här är något förbjudet. Som man måste akta sig för. Så islam fri från detta. Och alla de lärda idag ser att det här är något som är förbjudet. Ja, det är tillåtet att försvara sig och det är tillåtet att strida för rättvisa. Men även då finns det vissa villkor. Det måste ske under strikta villkor och på rätt sätt. Och kolla bara på det finns ju många olika sorters terrorister. Varför pekar man bara ut muslimer som terrorister? sa av dem har även politiska skäl. Och syften bakom det hela. Kolla på George Bush. Han var också en terrorist. Eller hur? Men det är bara att han använder en annan slags eh, tillväg Han säger att det finns massförstörelsevapen. Han ljuger. Och bombar och dödar hundratusentals människor. För att få olja till sitt eget land. Är inte det terrorism. Nej. Ja? Och det är ju nästan värre Alla har fel Båda har fel, men det han gör är nästan värre Det Israel gör mot palestinierna Det är också terrorism Apartheid, rasism Det är samma sak Så det är bara att folk ger olika namn på det Men döda folk i demokratins namn Eller för att få olja Det det är något mycket ont Så det finns många onda människor idag och vem är det som krigar mest i världen? Vem är det som ställer till med mest problem i världen? Det är inte muslimer. Muslimer har ingenting att säga till om nästan. Det är västvärlden som är och förstör i Afrika, i Asien och så vidare. Och det här är något som är känt från kolon kolon kolonitiden. Kolonisationen. Att de har alltid varit där och förstört i de här länderna. Och gjort problem mellan folk. Det är också terror. I alla fall, vi ska inte gå in på politik. Men det är bra att människan är objektiv och kan skilja på sak och person, som vi sa. Det skiljer på islam och muslim. Majoriteten av muslimer gör inte sådana här saker och tar avstånd från sådana här saker. Jo, vi är emot orättvisan som sker i våra länder, men det heljer inte medlen. Målen heljer inte de här medlena som är fel. Man kan inte ta lagen i egna händer och gå och döda oskyldiga människor. Det är fel. Ett annat misförstånd som finns är att islam förtrycker kvinnan. Det här stämmer inte heller. En fråga. Vem är det som konverterar mest till islam? Män eller kvinnor? Vet ni. I ja, Europa. Kvinnor. Jag är ungefär 75 procent av de som konverterar till islam är kvinnor. Frivilligt. Så islam förtrycker inte kvinnan. Utan islam respekterar kvinnan. Vi som muslimer tror att den bästa av människor är den som är mest gudfruktig. Och det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Om någon är mer gudfruktig då är han bättre. Eller hon är bättre. Vare sig hon är man eller kvinna. Så den bästa av oss är den som är bäst. I sin karaktär, i sin tro. Och profeten... Han sa, han sa att den bästa av er är den som är bäst mot sina kvinnor så som muslimen att man att behandla sina kvinnor väl alla ser också koranen att, Wa ashiru att ni ska leva med dem men gott, var snälla mot dem, behandla dem väl den personen som muslimen måste respektera mest av alla levande människor vem är det? Ja? vem måste du respektera mest av alla levande människor? Mamma, din mor. Hon har mest rätt av alla som finns. Att hon ska respekteras och du ska ta hand om henne. Så som, han tog, så som hon tog hand om dig när du var liten. Man får inte ens höja rösten. Man får, man får inte säga uff till sin mamma. Det är en stor synd islam. Man får gå och diska, gå och handla och säger uff. Det är en stor synd islam. Inte det här respekt. Ja? Och det här med klädsel. Man säger hijab förtrycker kvinnan. Kvinnan i islam är inte ett sexobjekt som hon är i väst. Hon är någon, slags, någon, någon som är använder för reklam. För att sälja bilar och vad det kan vara. Man har vackra kvinnor, lättklädda kvinnor. Kvinnan är något mer än så. Det som är viktigt är vad som finns inom henne. Hennes tro, hennes karaktär. Och kvinnan har den här klädsen. som Gud har beordrat. Inte som vissa säger att det är kultur och det står inte i Koranen. Jo, det står i Koranen att kvinnor ska täcka sig. Och det är inte kultur utan det är religion. Det står även i Bibeln att kvinnor ska täcka sig. Och även när man avbildar Maria så hade hon hal. Hon hade breda pösiga kläder. Inget fel med det. Gud säger i Koranen att han har gjort det här för att kvinnor ska respekteras. och ska kännas igen. Och det gör hon också. Den muslimska kvinnan respekteras. Man går inte och visslar efter henne. Man flyttar inte med henne. Hon har respekt, eller hur? Och så är det. Till skillnad från en kvinna som klär sig lätt. Vi behöver inte säga vad hon kallas av många ungdomar. Eller hur, eller hur man ser på henne. Det behöver vi inte gå in på. Så kan folk tycka att det är fel och rätt. Och folk... Men det är ett faktum. Och så kommer det alltid vara. Män är svaga för kvinnor. Och om hon klär sig på ett utmanande sätt så kommer man att behandla henne på ett annat sätt. Så är det bara. Och det går inte att ändra på. Kvinnan i islam fick för 1400 år sedan många rättigheter som kvinnan nyligen fick här i västvärlden. Man hade för några var det hundra år sedan eller någonting konferens i Europa och ämnet var, är kvinnan en människa eller inte? Va? Vad är det här för någonting? i islam det har alltid funnits hon är skapad från Adam och de är människor och som vi sa den bästa av dem är den mest gudfruktiga hon fick arvsrätt 1400 år sedan kolla hur många samhällen kvinnan fortfarande idag har inte arvsrätt vissa hinduiska traditioner om mannen dör ska hon slänga sin levande elden med sin man ja. vad är respekten i det? Men i islam hon har fått arvsrätt. Hon får arva. Hon har också rätt att försörjas. Mannen måste försörja sin fru i islam. Skyldighet. Han måste betala hyra och köpa mat och köpa kläder. Det var en polis som sa en rolig sak. Sa. De brukar alltid säga att kvinnan är förtryckt i islam. Jag brukar säga att mannen är förtryckt i islam. Ja. han måste försörja. Alltså det stämmer inte heller. Va? Men ändå jag påpekar det här med att och det var en rolig sak Jag hörde på radio De sa På P1 De gick och intervjuade kvinnor i Saudiarabien och, och de gick förbi Och de hade svarta kläder abaj, och Man såg ingenting från topp till tå Och det var så synd om dem Och sen så gick hon och träffade de här kvinnorna Och då sa hon ah, vi är så lyckliga Vi har det så bra här Vi är som prinsessor vi, ingen, vi behöver inte göra någonting alls nästan Och en av dem sa Jag bodde i USA och jag fick diska och städa och tvätta och köra barnen och allting som ett slav. Men här, jag har hemhjälp. Jag har det bra. Jag lever som en prinsessa. Och han säger, de här kläderna är jättebekväma. Vi behöver inte tänka på hur vi ska se ut hela tiden när vi går ut. Jag kan bara vakna i pyjama, sätta på mig min abaya och gå ut och handla. Ingen kollar på mig. Men i Sverige, vad händer? Kvinnan står kanske en timme framför spegeln. Innan hon ens vågar öppna dörren. Två timmar visar Finns det finns olika åsikter. Ja. Så. Kvinnan har också rätt i islam att eh, begära skilsmässa att man upplöser giftemålet från hennes sida om det skulle vara så att eh, hon blir förtryckt. Eller att det inte finns någon kärlek och så vidare. Efter att man har försökt lösa problemet så har hon också rätt att vända sig till en domstol som upplöser giftemålet. Eller att klaga till en domare om hon tycker att hennes man förtrycker henne. Så kan hon vända sig till en domare som kommer att ge henne rätt. Så kvinnan har rättigheter i islam. Och att folk behandlar kvinnor dåligt kan ha med kulturer att, att göra. Vissa oislamiska kulturer. Som tyvärr finns, som vissa har tagit från eh, andra religioner eller landet där de bor och så vidare som inte har någonting med islam att göra det finns inget i islam förbjudet så man måste skilja på sak och person islam ska man respektera sin kvinna man ska vara mjuk och snäll mot sin kvinna och det här var några av de sakerna som vi ville ta upp idag och det finns mycket mer att prata om alla vet bäst och ni är välkomna att ställa frågor eller att söka på vår hemsida islam.nu efter sanningen, läsa Koranöversättningen och tyvärr finns det ingen bra Koranöversättning på svenska som riktigt lever upp till måttet. Men det finns en bra översättning på engelska som finns att ladda ner på internet, The Noble Koran, den inshallah är väldigt lik den arabiska. För det viktigaste är att man får fram meningen av Koranens budskap. Och jag tycker den är närmast sanningen för oss som bor här i Sverige. The Noble Quran det finns att ladda ner på internet. Det är bara att skriva på Google. Och vi avslutar här. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala ala Muhammad.